Ska jag sitta så här? Nej, längre så här. Sitter jag bra? Ja, Sitter jag bra? <laughs> sitter jag Nej, du sitter till intrarut, det tror jag. Du, får du får, kan ställa micken där, så kan du titta på får oss jag, båda. Får jag kolla? Var ska jag ställa den? I mitten, framför datorn. Så ja. Men du ska jag inte att se att jag göra? Nu har jag mick i mitt i datorn. I ditt dator? Det gör väl inget. Har du problem nu, eller? Ja. <laughs> Jag vill ha ett handset Du är klar, <skratt> ja, du är fika, klar. <skratt> Så välkommen till ännu ett avsnitt Nej av... det går ju inte när vi har det Jag kan inte klippa i det förstår du väl Klippa vad? <skratt> Hennes uh, bobbanden med räkosten ja. Ja. Räkost? Men vad fan den, Det går ju inte att ha räkost i tub <skratt> Nej, det är ju Den fastnar det. ju ja. en räka där <skratt> Och så, <skratt> ja, men... och så kommer den för... så här som en kurva <skratt> ut det är så jävligt irriterande Så, så här får man inte må... ut allting i <laughs> Så måste man klippa -kli upp den <laughs> Ja, alternativt ta en tampetare Och trycka ner räkan Men han kommer ju tillbaks den jävla... okay, Men varför troppar de i räken? jag så, välkomna till ännu ett avsnitt av mm, MNC-podcast. Och som ni redan har hört så är Elin med. Ja, det idag igen. Hon med räkosten. It. Ja. Ja. Ja. ja. Kommer in här insvansande med en tubräkost och några hönekakor. Ett sexpack hällakaka tror jag det var. Jaha, okej, okay. ja. ursäkta mig. Ja. Och ett paket eller katobollar som ballonat ja. fel på. Ja, de är ju mosade. En boll är ju mosad. och det är ju fruktansvärt störande. Eftersom det var sista paketet så var inte så att du kunde ta ett annat paket. Hur mossad är det? Jag får kolla. Vänd upp paketet mot mig en Den längst ner. Oj! Ja, du ser den är helt ja. som ett världsskärm. Den är helt platt. Det är som om någon suttit ja. på den. Vi men, har redan skrivit ha den flaggan. Ja, du hatar ju sånt här, Marcus. Du kontaktar ju företaget direkt. Ja, i detta fall Delicato. Ja, vi kanske ska kontakta Kavli också för det här med räkost. För att jag kom ju på precis varför man aldrig köper räkost. Och det har ju att göra med att räkorna fastnar ju i den här tuben hela tiden. Så man får inte ut dem. Gjorde du det du köpte den? Ja, alltså jag hade ju förtänkt det sen, sen 2003 när jag köpte räkost senast kanske. För det är konstigt att de slänger in räkor för i bacon, i baconost. Finns det ingen bacon i? Nej. Den går hur fint som helst, len och fin ut. Men det är räkos. Men det är kanske är bra att det är klassiska räkare då inte sådana, vad heter de? Jätteräkor. Det hade du varit ännu värre. Sådana, skampi. Det, det går inte ens plats i den där. Nej, kan du nog lägga den. Jätteräker är tydligen någon naturfara, säger de. Ja. Om du ska avstå från någonting i sommar, så avstå från den exotiska jätteräken, för den är otrevlig. Det äter du ofta det? Jätteräker, ja. Har jag kanske jag älskar jätteräckor. Har du hört, Elin, när Marcus drömde om att han hade bekonost i kylen och skulle gå ut på morgonen sen och äta en frukostmacka med bekonost? Och det fanns ingen? Nej. Och du har tagit bekonost i kylskåpet någonsin, va? Men jag blev så besviken. Gick du på diet då? eller Nej, nej, nej. För då brukar man ju drömma om mat. Ja, nej, jag vill bara ha bikonost. Och det, alltså, jag, nej, jag är så besviken som jag var då. Det vet jag inte om jag har någonstans. Vick du köpte baconost då? Nej, nej. nej det var ju <skratt> morgonen. Du förstörde hela stämningen <skratt> ja, när det inte det. Ja, Jo, men det är ju mycket så. <skratt> Vilken tråkig morgon det måste ha blivit. Ja, men det blev ju det. Det blev en väldigt dålig start. För jag trodde ju den första någon hade snott. Jag, var det dålig stämning hemma då? <skratt> <skratt> ja! Du gick och skällde. Men... Uh, imorse, imorse, i morse, eller i morse, idag när jag kom hem från jobbet. Jag var helt övertygad om att någon hade varit inne i min lägenhet och stulit mina vyspyxor. <laughs> Färd att jag aldrig låser dörren, <laughs> ja, tänkte du va? <laughs> de hängde inte på sin krok där de brukar hänga. Nej, men nej. Det var någon som hade lagt in dem i garderoben. Nej, jag hatar när saker ligger där de ska vara. Ja, det är... men alltså, jag, jag gör inte det. Varför skulle jag lägga dem i garderoben helt plötsligt? Nej, men det, alltså jag är fruktansvärt slarvig överlag och brukar... Lägga saker både här och där. Och så får man alltid den här, när man har tagit barn, att, allt som inte är stulet, det kommer ju alltid fram. <laughs> det, Arr, det är ju så? Min mamma brukar säga det. Mm. Allt som inte är stulet kommer alltid ja, fram. Så att jag har jättemycket som är stulet, ja. hävdar jag. jag förstår jag <laughs> Är det från din uppväxt? Detta är... Det är var, var det någon sådär när du inte hade gjort läxa eller Nej, sådär. men det var ju Absolut, alltså, studiet, alltid Ja, nej, men det var lite att jag förlade saker. Jag skulle däremot vilja höra vad du eh, mutades med <skratt> när du övningskörde när du var lite. Lyssna <skratt> på det man Jag visste att det här skulle komma upp. Nej, eller övningskörde med sin mamma när hon var 16. Så när hon gjorde något bra, eller även när du gjorde något kass ibland för ja, alltså, att tröstas. Aa. Är det lite som en hund det händer? Ja. <laughs> Och sen är ju att jag var ju inte 16, jag, jag var ju 20 när det här hände. <laughs> hon ville ju... små chokladbitar. Nej. Jo, jo bra Ine. Mamma köpte det. Stanna på hey. nu det vi få <laughs> som <stannad> ja, Och då var det bara en sån här ruta du vet, på Ja det var lite Hon hade köpt en då 200 grams chokladkaka Och så satte hon och, och, så la hon, och... Hon, Nej nej hon åt Hon la den längst fram där Hon läskade packet, ja, Och så och, och det var ju liksom inte så här konsekvent heller Att nu gör jag något bra nu får du choklad Utan det var ju även så här när jag hade fått stopp Åtta gånger på raken Ja men då tar vi lite choklad Va? Ja men vad är så det, det här för ju, Ja men det här hör ju ihop med att alltså, om man tittar på kort på mig från när jag var yngre, de korten som jag är överviktig på, då vet man att då jag har jag övningskört mycket under <laughs> <den perioden. laughs> så att, Men det är ju jättekonstig ja. mentalitet. Alltså jag känner inges, de åtta gånger då får man ju säga till att alltså, gasar du inte snart så får du aldrig någon som är choklad. Det hade kanske varit bättre. Då... då kanske du hade slutat. Ja, jag säga... slutade ju någon gång. tog ju den där visste ju du slut. att du kunde liksom stanna. Ja, ett ja. Så fick ja. Choklad, vad mycket choklad det gick åt. Du har piskats fram med din uppmatt. <håll> <håll> ja, man, man kan ju tycka så här att. Gör man någonting bra. Visst ska du få belöning. Men gör du någonting dåligt ska du få bestraffning. Då ja. ska ju mamma själv sitta där och äta upp din choklad. Den här skulle gå till dig egentligen. Eller slänga ut den genom rutan bara. Här åkte den. ja. Men då hade hon väl kanske stannat och så, nej! det efter, det Slängt sig efter den. <laughs> Backar runt hörnen efter en plopp och sånt där. <laughs> Jag visade precis en Elisabeths reklam som har kommit ut nu. Vi är lite sena med det här, men vi har ju hackat lite i våra sändningar. Ja. Du blir vansinnig. Ja, men hur kan man inte bli annat? Förklara då. Det, det är alltså, grejen är så här, det står vissa, det är en ledsen pojk. Kan han varit i 10-årsåldern. Vad, vad mm. Då står det vissa barn tvingas åka till Kreta i sommar. Alltså, och så är jag ledsen för det. Och så ledsen för det. För Säkerligen får så är det så här att det här är till och med fejkat gråt. Det ska <laughs> inte vara <på> någon alls. <laughs> Eller ett barn som är ledsen. Han kanske inte fick choklad när han gjorde något dumt. Han kanske blev bestraffad. Han ja, kanske fick ja. ett piskrapp istället. Ja, ja, ja. precis. Han, kan, han kanske hade vettiga föräldrar. Då... Men alltså, har folk mag att klaga på detta? Och som ja, det du säger, är... säger då, som eh, att eh, alla barn har inte råd att åka till Kreta. Men ja. det är väl inte det det handlar om, detta? Ja, men det är så. Det har blossats upp. Ja, som... men jag, jag, jag kan bara inte för mitt liv förstå hur detta eh, alltså inte kan ses som en liten Saken är väl en, så här att det är dyrt idag att gå på Liseberg för en eh, familj. Ja, med absolut. kanske två barn och en ensamstående mamma. Är och de har absolut spännande. inte råd att åka till Kreta. Nej? Nej. så reklamen ska bara riktas sig åt rika familjer. Ja, men herregud. Ja, men det gör den ju. Det gör den väl inte? Nej, jo, den gör det är den ju den en dålig reklam. Det måste väl ja, jag... Men förstår, förstår man inte budskapet här, menar ni? Man, ju förstår, det... man förstår ju det det är roligare Åka till Lisebergen Åka till massa värmare länder ja, inte det? Fast det ju sig mot alltså Barn tänker ju inte så vad fan, Jag får varken åka till Kreta eller gå på Lisebergen Men barn kan ju för fan inte ens läsa detta En tioåring kan väl läsa det En sån ja. som är som lipar på bilden Det är inte treåringar som läser reklamen Nej, jag tycker den här... Nej, det blir två mot en här, Men det, här, Marcus, nej, men det är ju samma här. sak med all, all reklam. Jag har inte råd att köpa kaffe. Nej, kan inte jag få att med det? Men det jämför de ju inte med något annat. Nej, precis. Du får köpa kaffe istället. Men saken kaffe, är väl den att barn eh, ser detta och det är kött om åker till Liseberg. Och så kommer en sån här reklam som riktar sig mot antingen åker man utomlands eller så går du på Liseberg ungefär i sommar. Ja, jag tycker ja, den är dålig Okej, okej, okej Jag köper att det kanske inte är en bra reklam Men jag förstår fortfarande inte kritiken Det är den jag inte ja, men förstår Men Liseberg har ju antagligen hur mycket pengar som helst att lägga på reklam Och det är ju, alltså den är inte ens rolig. Alla barn går väl in gratis på Liseberg? Nej, när de är det under en viss gör hög. de inte Ja, men typ om de är under 50 cm mm, Det förklarar man varför min pappa knäckte benen på Varje år <laughs> Du skrev, ja, du skrev, skrev du du på krycken när du var i så där ja. Hukar det lite, Huka det lite. <laughs> Nej men sen så, och sen så efter den här när de, hade släppt, när de släppte nästa reklam då ska man ladda ner en app till sin iPhone också. Jag tror att den appen kostar pengar eller något sånt där. Det är ju också hål i huvudet. Vad skulle de ha? Som du kan stoppa framför det ledsna barnet. Så ser det roligt ut. De men ska du ha en iPhone eller? Ja, ja, precis. De skulle rädda upp ja. grejen. Ja, men vi har också släppt en app. För de som inte har <laughs> råd, då går poliserberg eller åka till Greta. Kom kan man använda den istället? Då, Nej, vet, vet, ni vem, det... vet ni vem det var här nu? Alltså, det, det är ju en som har gått i taket här som, som GT nu har intervjuat. Hanos Emporius, grundare och vd. Ja, till baddräkten är det Ja, ja. Är inte han stenrik? Varför jo. går han inte taket? Varför bryr han sig om detta överhuvudtaget? Men det var väl för att de hade nämnt Grekland tror jag. Var det inte det? Ja. <laughs> Nej, det står marknadsföra sig med gråtande barn. Hur kan det missuppfattas? Det är ingen humor i sånt. Jag tycker det är tragiskt egentligen, säger han. Men det är ju ingen bra reklam, det kan vi ju faktiskt komma fram till. Ja, ja, ja jag köper att det kanske inte är en bra reklam. Men jag köper inte själva argumenten emot det. Det finns så mycket annat som folk kan reagera över. Nej. Barn, alltså det är ingen som bryr sig. Okay. Uppenbarligen inte. Jag ska inte säga så. Jag stoppade mig. Men ingen som bryr barn. Och vi kan ju alla förstå vad Marcus har på semester på sommarna. <laughs> ja, Han fick både åka till Kreta och till Liteberg. Nej. Ja. Ja. Jag var glad om vi kom till Danmark. Det gjorde vi ett år. Ett år Oj. På Legoland. danmark Då var det fest. Vad ett, ni om ett det? Ett år som... var vi i Göteborg. Det regnade hela tiden typiskt. När, när vi kom ut, vi hade ju sånt förtäffet som vi sova i. Du, när vi kom ut... Tältan i Göteborg? Ja, på en camping. Okej. Okay. Förstår du själv hur <skratt> jag... <skratt> <skratt> Vad låg det? Det detta var, detta var 1992. Var det Lilleby? Lilleby camping, ja. Nej. Jo, men. Och det ösregnade hela den veckan vi var här. Alltså det spörregnade verkligen. Så när vi kom för det här tältet så... Klapps. Så försvann foten <skratt> rätt ner. Det var ett stort sjö utanför. Nu vi åkte hem där så lyssnade vi på Gio Valde när han tog OS-guld faktiskt. Det kommer jag ihåg. Okej, okay, tack. Ja. Vad tycker ni om Liseberg idag som vuxna? Åker ni något? Ja. ja jag tycker det är svinkul åka. Ja. Ja. Inte så här snurrgrejer bara. Alltså Men, blir det då eller? Ja. Kräks du? Det har faktiskt aldrig hänt. Mår du illa bara? Ja. ja. Lite så här åksjuk blir jag. ja, ja. ja, ja. Lite trist. Aj, aj, aj. Men eh, ni vet väl det, att om man ser sågspån på marken på Liseberg så är det någon som har kräkt där. Ja, för att de lägger över mm. sågspån istället för att kalköver. Vi hade Jag har jobbat på Liseberg för en herrans massa år sedan. Eh, då hade vi en tävling som hette Färggladaste spion. Ja, nej, fy ja. fan vad du är äcklig. <laughs> jag ville höra innan jag... Eh, det kan ju inte vara som den låter. Det är, klart att det är Det måste vara. är. Ni tog ju garanterat kort på den också. Ja. Ja, när du jobbade på polisbär fanns du inte i mobilkamera eller utan att du får kalla dem också. Det är svartvit som ju sånt mörkerrum. Det är väldigt. Det är ju svartvit. Ja bild Du får måla här med pennor. det är helt Nej men det var en som var ungen som hade ätit den här. Ja det är som var. Han är lite tuggat sitt godis. Så det låg ju hela godisbitar i hela spyan. Kan det vara så att spi, spian? Spian överraskade honom? Ja. Så att han hade munnen full med godis? Ja, men så kan det ha varit. Ja, oh, det var kul. Men unga, du vet, alltså, de inhalerar ju godis. Mm. Herregud. Och åker mycket snurrgris som man mår illa. Ja. Men vad, vad gick tävlingen ut på? Nej men alltså man skulle hitta den färgglada. Hängde ni upp dem bara? då i Vi de hade dem som äh, bakgrund på... Datorn. Nej men fy satan vad vidrigt. Ja. Hade du dator fast du var ställd? Nej städad? jag hade inte det. Det var cheferna hade det. Ah, ja. Och de la ni det. Ja. Ah, ja. Åker du någonting man kallar? Ja. Eh, jag är ju en trogen åkare av farfarsbilarna och radiobilarna tycker jag det är riktigt roligt. Ja eh, eh. <laughs> Och du är bra på att styra dem också ja. tror jag? Ja. Styra alltid rätt. <laughs> Nej, åker vi inte utanför. Då kan man bli bestraffad. Och du kaninresan också? Vad heter den? Kaninresan. Det vet jag inte vad det är. Är det gamla nyckelbyggan eller? Nej, det är Colorado fast eh, man slipper och åker in i vattnet. Då är det en massa kaniner runt om. Det är en sån vatten. Ja, ja, ja. Den som man åker i små bollar och så här mm. typ. Ja, Precis, de små bollarna. Ja, ja, ja. Nej, den har jag inte åkt. Nej. Nej. Nej, för tusen jag kan åka allting så, så länge det bara går fort. Och uh, jag hatar ju de här till exempel slänggungan. Vad, vad, vad är för roligt med den? Den var ju bara livrädd att den ska lossna hela tiden. Eller den här spin spin off, vad heter den? Den här rosa soffan kommissionen. Ja. Ja, är det? Ja, just det. Ja, den var inte rolig. Nej. Uff. Jag satt och kollade jag, jag satt och skämtade lite för mig själv. Det var två sådana här macho gubbar, vet du? eller macho killar. Som gick in du vet, och tyckte att det var ingenting, ingenting. Och de kom ut vet du, efter den här åkturen. Och satan vad de såg dåliga. ut alltså. Då satt jag där och jag mig själv. <laughs> Man tryckade bara jävla. Det... Kommer direkt gående från farfars det är ja, precis, taxi som Så <laughs> Satt du åkte min spunnet socker ja. där. <laughs> Men vilken är den bästa åkattraktionen som någonsin har funnits? Lisebärsbana. Ja, jag har börjat hålla med. Ja, Vad tycker ja. du då? Jag tycker nog Balder. Jaha, den har bara åkt Men jag, jag tycker Den, är, den går ja. lite för fort va? Alltså, bara den den är för Men det snabbt, är gött. Ja, ja, ja, ja. Men jag är beredd att säga precis så som du, den är inte för kort. Ja. ja det går den för. tyckte jag också var rolig. Den eh, hangover. Ja, när den funkade. Det var ju väldigt sällan när den gjorde det. Mm. Loopen var jag? som var innan. Va? Den förstod jag aldrig varför den tog bort. Men den har ju kvar den här, det är ju en loop på den här kanonen va? Den är jävla trevlig tycker jag också. Jag vet ens, det är. Den går ju fort om någonting. Ja, den är ju 0-70 på typ en sekund. Man ser ju som en klistrad zup ah. Och den är ju en lop Den är ju lite trevlig. Ja, det är sant. Men det Men är det också en berg dalbana? ja dalbana Jag tror de har tre eller fyra berg mm. i det här stället. Och nu ska det komma en femte. ja Då. Eller Aha. fjärde. Det beror nog om jag Ja. Nästa år tror jag. Så det är jag. Som ska bli något i hästvägen givetvis. Oj, oj, oj. Ja, det är ju spännande Spännande nu, Hela den här reklamen gjorde för vi har suttit och hyllat Liseberg här Ja, ja. och du ja. ser också reklam. är det en jättebra reklam ja. <laughs> Vi får ta en paus och sen kommer Markepedia. Åh oh, vad trevligt Dags för veckans oh, låt I will hold on hope and die let you choke on the noose around your neck and die by strength and pain and i will change my ways although my name as it's called again Har sitter du som med tunga när du grejar? Är du en sån som sitter när du koncentrerar blir du tunga Jag har du alltid gjort det? Ja de påbicker dig i helgen också när, eh, kör vi nu eller? Ja, ja, ja. <laughs> du, ja, ja. ja då påpekar vi med det heller också. Att när jag satt och, och, och var koncentrerad och, och hamrade lite i golvet. Drog du tungan då? Mm. Men så här med tungan bena, alltså. <laughs> och benen. alltså. <och> <laughs> det måste man göra för att kunna träffa spiken rätt. Varför det? Jag vet inte. När vi var upp hos dina föräldrar på midsommar så hade du en tävling där man skulle slå i en spik i en planka. Ja. Då hade du typ 18-19 slag. Men Nej, då hade du heller ingen tung, tum, tunga ute. Nej. gjorde du ju. Nej, jag, gjorde vi har, jag har ju till och med kort på med dig hemma när du står där och hamrar. Men du, det var ett slag, här. Äh. Hej, Har du sett de här kanonerna, eller? Hallå. <laughs> det är radio, det är ingen som ser. <laughs> mm. Har du en Macopedia där som du kan. Jag är mest stolt med. Ja, faktiskt, och den här gången och jag skulle vilja ha lite Ja, du kan få en vignett om du. Ja, jag skulle vilja ha en sån mystisk vignett. Kan du fixa det? Ja. Ja. Hur ska den låta? Ja, lite woo. Hur då? Lite woo. Nästan det är Lite lite. Alltså kulslig jag har. Nej, lite mystisk vill jag ha den. Woo det Ja, jag löser det. Varning för det Vi kan ta arkevixen. Idag så handlar det om parallella universum. Oj. Oj Jag hade förväntat mig ja, Elin en gärna tid. Tack så bra mm. ja. mm. Men klipp in en snygg vignette ja. Under hela eller? Nej ja det kan vi göra Det är <skratt> inte så långt. utan jag vill mest bara. Egentligen så är jag mest intresserad av Vad ni har att säga om det hela för ja. att, äh, Det finns ja, Det finns ju absolut inga bevis I Men tänk dig i en vän, alltså tänkte såhär att du slår en eh, du, säger, du slår mål om någonting Nej, skulle du slå var om någonting? <laughs> ja, just det. Ja, det vi <laughs> vi är så. Då vill jag slå var om en tequila rose. <laughs> ja, ja. Nej, men inte så menar jag inte. Nej, vi säger så här. Jag säger så här. jag har en tärning i min hand. Och så säger vi att eh, vi slår om vem det är som ska städa hela den här studien. Mm. Ja. Så slår jag min täning. Så 1 2 är mina nummer. Så, ja, så hamnar det på ett till två. Då blir det ju en värld. Liksom så här. Alltså, man kan ju skapa flera tidslinjer ja. men vad skulle hända om du helt plötsligt över Christian fick städa istället mm -hmm. vad händer med dig och mig då mm. lite så som de gör i sliding doors Om de antingen kommer på tåget eller missar Precis, tåget och så det här kör alltså de alltså om parallell. om ja. ja. tänk om jag hade så det är inte så som är att för... gå det hållet istället för det, här ja, det är hållet. inte som det är för ett drama där det finns två olika världar så den ena fry i den ena världen blond och i den andra mörkare och så gör de totalt tvärtom. Ja. Är du med? Den mörkare är tillsammans med Leila eller Leia ja. och allting. Ja. Precis. Alltså i en parallell värld då kan det vara så här att vi tre sitter här. precis så här. De den ser nästan exakt likadan ut. Bara det att nu kanske de är klara och går hem. Och så händer det någonting helt annat i den världen. Fast vi sitter kvar här och pratar. Hänger ni med? Ja. Alltså att alla har egna liv fast de följer samma, samma tidsenliga axel om man säger. Alltså vi skaffar men, äh... barn samtidigt eller sådär lite. Hänger du med? Hur jag men... Fast dagarna ser ändå inte likadana ut. Nej, precis. Att det är en annan värld så spelar de in den här podcasten klockan sex och vi började klockan åtta. <laughs> ja, precis. Okay. Fast om jag då, om vi säger så här jag skulle äh, av någon konstig anledning hamna i den världen. Så skulle, folk, så skulle ju den världens du, Christian, eller den världens du, är den, känna mig fortfarande. Såklart. Ja. Ja. Fast, jag skulle, fast det var två timmar fast, tidigare. Ja, och ja. jag skulle veta att jag är en annan värld. Fast ni har ju ingen aning om att det inte är jag. Det låter ju ganska invecklat. Ja, det är jätteinvecklat. Det låter som att du jag har haft, haft alldeles för mycket fritid de mm. senaste veckorna och suttit och... Ja, det är möjligt. Ja. <laughs> Men, <laughs> du... ja. Och då kan jag ju då som jag i min egen person, alltså jag som är på, på besök i den nya världen mm. säger till er två att vi kör klockan åtta varpå att den riktiga Markus som bor i den här världen är skitförbannad för han är här klockan sex hänger ni med? ja ja. Ja. ja? och där kommer ju min fråga då vad händer om jag träffar mig själv? Ja, fast det borde ju inte kunna gå i sådana fall. Nej, fast i ett parallellt universum vara finns på... ju den här individen. Det är ju inte så att jag har rest i tiden. Utan det här är ett parallellt universum. Hänger du med? Ja, fast du skulle ju aldrig kunna träffa dig själv med tanke på att ni alltid går åt olika håll. Ni är ju motsatserna mot varandra. Ja. Ja. Men. Var... <laughs> ja. Men om. Går du vänster så går den andra höger hela tiden. Ja. Det är ju det det handlar om. Ja, det är ju om om fanns det. Men tänkte jag att inte om om fanns, inte. Jag tror att du behöver skaffa en hobby faktiskt. Det låter som det. Nu slår du ju ner mig. Det är mina. väl en jättebra hobby. Det är, ja, ja att tänka. Som att kolla stjärnor. Ja, och tänka i min de hobby. De låser in folk för sånt här. Det är du medveten om, det. Nej, jag låser in den andra Markus då. Ja, ja, precis. För jag har rätt. Det, det var inte jag, det var han. Nej, men då som vet jag om att jag är i en parallell värld. Så hade jag ju letat efter mig själv. Alltså, och försökt smyga på mig själv. Men är det inte lite... Vilket, kan det inte vara som i Looper då? att Träffar man varandra så dör den ena. Är det så i Looper? Nej. För att, förstod nej. jag fel där? Ja, det förstod du. För att han skulle ju skjuta sig själv. Som gammal. Han kom ju... Ja, fast då stack ju han. för Han visste ju att han skulle skjuta honom. Ja. Ja. Och sen så rymde de sådär. Men eftersom den yngre... När den yngre dör så dör ju även den äldre. Ja, det var så det var där. Ja. Och det är, ju en, det är ju en helt annan grej givetvis. Det är ju en tidsresa då. Men eftersom jag nu då. Och det här, det här, nu kommer en liten, lite konstig grej här. Jag får stänka pengarna här på här. Säg att, så här, att jag är i ett parallellt universum. Jag är på besök. Letar efter mig själv. Vet om att jag gör tvärt emot. I det här parallella universumet. Mot vad jag normalt gör. Mm. Så att jag går normalt åt höger. Vid den här korsningen. Istället då så finter jag mig själv och går åt vänster. Går då den andra gubben åt höger? Vet du vad jag precis kom på? Äh? Din Markus från det parallella... Är säkert mycket trevligare. Nej, men han har ju varit och lagt dina mjukisbyxor i din garderob. Ja, och det kommer ju en grej till nu som jag inte ens hade tänkt på innan. Det här är ju stort som fan! Hur skulle du komma till den andra världen då? Ja, men det är också en sån grej som jag har. Alltså, man, man kan gå in i garderob. Eller någonting sånt, så blir det så, precis som Narnia. Att man liksom går in och så bara, man tänker, jaha, hallå? Nu är jag här? Men det kan ju inte vara och, din garderob hemma, för den nej. har du gått in i flera gånger när du är rädd. Mm. Ja, det är, det är Och den andra personen, den andra i den andra världen, han kanske inte alls är rädd för spindlar. Nej. Nej, det vet man inte. Han kanske faktiskt... Vågar sova i sin säng. Alltså nu säger inte jag att jag inte vågar sova i sin säng. Det är ju jävligt dumt att säga så. <laughs> det är så det händer ibland att jag sen lägger mig på soffan och sover. När jag hör kanske något skrapande i väggen. Men det är för att du somnar mycket bättre där med huvudet in till ruggstödet. Ja, det är för att jag svimmar av det. Ja. <laughs> ja. Äh, ja, men han kanske inte alls är, är rädd för någonting. Men alltså, hur så, så. är den ultimata, alltså du... I den andra ah, världen? I, ja, i den andra världen. Alltså, men vad man kan tänka då. Alltså, givetvis så har ju han fel och brister, precis som jag. Fast jag har ju... Det, alltså, mina styrkor här, i den här världen, speglar ju inte hans styrkor i den världen. Nej. Men är det en helt annan person? Ja, men det kan ju vara det kan ju vara så att den personen där, han kanske är sur och bitter. Han kanske gör en, <laughs> han gör en jättetråkig och arg podcast. Han kanske kör en radiokop, det vet man inte. Men Magnus han är Bentner <laughs> Ja, men så mycket, ja. <laughs> Bad boy, ja. Ja, ja men ja. han kanske är så. Alltså, han kanske har liksom vett då att alltså, inte låta andra. Nu ja, känner inte att säga att jag blir överkörd hela tiden, för det blir jag inte. Utan, men han, kan... <laughs> <laughs> han, han, han, han kanske i unga år insåg sin potential och liksom gick sin väg. Mm. Istället för att sen någon annan. Det? Hänger ni med? Det är alltså bara två skal egentligen som du menar. Som formar... Eh, alltså uppväxten formar er, är det bägge två. Ja. Egentligen har ni ingenting Och, liknande. Nej, men alltså vi kan ju precis lika gärna ha likadana föräldrar. Alltså hans föräldrar kanske är jättegoda dem också. Ja. ja. Precis som mina. Men personen i sig alltså han kanske var med om något traumatiskt när han var lite, han kanske inte bronsade vill röjuset han kanske körde... inte förgåka till Lilleby camping <laughs> nej och tälta han kanske fick åka till Greta <laughs> istället då blir jätteleset för det <laughs> ja och, och så och alltså grejen är ju så här vi, man, uppväxten formar ju en person mycket. Mm. alltså och, om inte vi hade åkt till Lilleby camping då hade inte jag suttit här och berättat för er att det regnade i Göteborg ja det hade ni ju aldrig haft, jo, ni haft koll på, ni bor ju där. Men alltså, <laughs> ni, alltså man har ju mycket minnen från då. Ja. Och han kanske har samma minnen fast med en annan vinkling. Vad tror du han lever för liv då? Ja, vad gör han? Vad ja, jobbar alltså, han med, undrar jag? Alltså grejen är så här, att jag tror att den här personen är din egen företagare mm. För att han har tagit vara på sitt liv på ett helt annat sätt än vad jag har gjort. Jag säger inte att jag inte har tagit vara mitt liv. Nej, du behöver inte förklara det. Nej. Nej. Så är det bara ju han. Ja. Ja. Sen får man, men det får sen inte får man låta... veta vad hur Vad kör han för bil? Det får inte, ja, men det, grejen är så här att han kanske kör en ny bil. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja. Som inte alls krånglar när det är lite kallt ute. Utan... <laughs> Det han... kanske bara åker igenom besiktningen ja, ja, precis Eller sådär, Han va? kanske lämnar in den för att det är en tjänstebil Så kan det vara ja Och det är ju det som jag vill komma till alltså, han, kanske, han kanske har ett mycket bättre yrkesliv Och kanske familjeliv Men har han den frihet som jag har Nej, Nej. så att, alltså, Känner han snygg Elin, och snygg då ja Det gör han ju säkerligen För ja. då känner ju deras motsvarigheter här Ja, ja Fan ja. ja, snäpp, ja. fuck off igen. Ja, <laughs> så, nej, men grejen är så här att han bor ju garanterat i någon form av villa. Mm. Han har garanterat en fru som han säkerligen är nöjd med. Hur fick han henne tror du? Jo, för att han gjorde ett annat val än vad jag gjorde. Aha. Alltså jag gick ifrån en person som kanske tyckte jättemycket om mig. Men jag gav inte den personen chansen alls. Du hade mm. annat för dig eller? Ja men jag kanske var, var, tyckte om någon annan person. Jaha, ja. ett triangeldrama så att säga. Ja men ja, äh... häng med lite grann. hur jag ja, tänkte. Jag ja, ja, kanske var varit ja, ja, ja, bestämd och sa att nej jag tänker inte hänga med här längre. Jag är med den här tjejen nu istället. Och så blev de lyckliga ihop helt plötsligt. Alltså, så alltså, hänger du med. Ja. Alltså, om man ger någon chansen eh, någon gång tillräckligt länge bara, så... <laughs> Till så fastnar man ju med vännerna. Om man försöker tillräckligt länge. Ja. <laughs> ja. Nej, men, ja, precis. Han kanske får komma på en andra dejt. Ja. ja, precis. Han kanske inte säger att jag älskar dig med en gång. Första gången. Nej, precis. Nej. Men, nej, och han kanske har två jättetrevliga hundar, för mm. hundar gillar jag. Och samtidigt så kanske han är den personen som filmar sin katt som gör jätteroliga grejer. Hänger ni med? Ja. Alltså han kanske, han kanske, han kan bli mycket väl upptäckt av någon stort förut. Han kanske är mediamogul. <laughs> alltså tänk <laughs> den tanken. Alltså han är hur stor som helst. Och har hur mycket pengar som helst. så bara strör omkring sig. Och, och har det jättebra. Och där sitter jag. Fattig som är jävla Och har ingenting. Är det inte konstigt då att man vill gå över till den världen. Och kanske prova på hans liv lite grann. Och klubba ner han. Och sen bara gå in och ta hans roll. För att jag Bara är ju, leva hans jag liv. Men någonstans på honom. vägen. Jag behöver inte... Alltså helt plötsligt så kanske min fru undrar... Hörde du, varför åkte du till Johanssons tobaksaffär när du vanligtvis åker till Pettersson? Jo men du säger att allting... Ja men Johansson tycker jag är bättre för att han kanske är trevligare i den här världen. Men i den världen så kanske det är Pettersson som är mycket trevligare. Jo det men hur kan vi. det bli så olika? Alltså... Jo men för att men han gör väl... det andra valet som jo, jag men vet, du säger. Jag kanske väljer att jag är ju jävligt kul att vara med. Alltså jag är ju en trevlig prick. Han kanske inte är en trevlig prick alls. Jag funderar mest på när du valde in mig i ditt liv. Och då funderar jag på om... Ja, han ja. kanske inte gjorde det. Nej. Han kanske var smart. Och det skrämmer mig lite. Ja, precis. Du är inte en del av hans mediamogulighet. Nej, jag Men. får inte. Då borde inte jag vara det heller. Jo, för att jag tror att... fast. Det är en, en bitterare du kanske. Ja okej. Okay. Du kanske är hans kompanjon. Det kanske är han. Det kanske är, nu kanske det är jag i den världen. Som sitter och håller i trådarna i podcasten. Va? Och håller på att lägga upp det på nätet. Och är, och är kunnig på internet. Du ja, kanske inte kan någonting. Nej, du jag... kanske är en jävla luser som inte någon vill vara med. <laughs> <laughs> så... Så, du okay. kanske får sitta där och vara alldeles ensam ja. den här gången ja. på en lön. när det är datekväll <laughs> hemma hos familjen Benstrom. Du har inte ha som allt. <laughs> <laughs> då kanske jag sitter där. Ja, för att det är dejtkväll hemma hos familjen Ben. Sitter och in i deras kök, kanske i mm. vårt kök? Och mm. mm. mm. det, det här av är av. om om om om om ah, precis. Fanns. Alltså, om och om om om om om om Förstår ni hur jag menar? Alltså när han äh, ropar på Lucky och Daisy. Hans 200, <laughs> som, som så hans två hundar. Som kommer då? <laughs> ja, som <så> kommer <laughs> då. Och, och när så... du ropar här på Lucky och Daisy ja. så tittar folk på dig. Ja. Som om du är lite konstig. Precis. Ja. Nej men alltså, för jag, alltså, Så här är det nu. När jag går ur. Det kommer ju låta skitdumm Men när jag går ur råben. Garderoben... När <laughs> <laughs> du kommer ur garderoben Ja, ja. <laughs> På andra sidan ja. Alltså alltså på min parallella värld Så föreställer jag mig Att det är på en Buljande äng Tänk gärna sound och music Och eh, Man hör någon vissla i bakgrunden Lucky, day stiff Det Du så. Och man ser, man ser två hundar komma och löpa. Jag, jag, jag, jag tänker att det kanske är... Inte, vad, är vad heter de här vita, vita hundarna? Du vet, Collie någonting. Hänger ni med vad, vad heter de? Jag är ju labrador, ja. eller? Ja, de vita labradorerna som ser nästan ut som labrador. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Gullar ah, okay. Ja, tack så mycket. Jag tänker att det är två sådana hundar. De tycker jag är så fina. Alltså. ja. <laughs> Ja. Då var Jesus skaffat. Och så kommer de och så hoppar de omkring lite sådär. runt han. Och han kan Hoppar de upp så att du nästan ramlar ner i den här ja. bädden av blommor. Ja, precis mitt jag i den världen. Ja. Jag står på ett avstånd. Jag har du iaktar. ser detta. Jag och är lite fuktig i ögonen ja. Ja. och liksom sätter mig ner på den här ängen Det Och de ut i All Nej. by myself ja. <laughs> Nej <elit. laughs> Jag sätter mig Alltså på den här en av de här kullarna Som omger den här stora ängen Och liksom sätter Och tittar på, på denna skapelse Som är perfektion i sig Men vet, han kanske har sexpack Han kanske springer kring i var över <laughs> kropp Det vet man inte Men samtidigt så vet jag att det är jag Hans två ungar, Mats och Bianca, kanske kommer springa Och liksom leker med hundarna lite grann. Och hans vackra fru Lena kanske också kommer. Det vet man inte sånt. Alltså det... Alltså, men jag, jag ser det ju lite framför mig att de kommer, och så, så kommer Lena springa och så, så de kramas och Kramas, samtidigt som hon gör sådana här piruetter. Han lyfter upp henne lite grann och så snurrar runt lite så. Och ser de så är jätte lyckliga och bara är. Och då, ja visst, det kan falla en tår ner för min sin. Den här personen kanske aldrig har gråtit till en film i ens liv. Jag gör det ibland. Precis <laughs> ibland. <laughs> så, det, alltså, grejen är så här att han är en tuff och manlig gubbe. Jag är lite mer, alltså kanske inte så mm, tuff. Men ja, det är jag ju. Men kanske inte så tufft. Alltså, hänger ni med hur jag menar? Alltså, ja, ja, ja, han har ja, ja. valt ett helt, ja. helt annat liv än vad jag har Past. Mm. Men vem är mest nöjd då? Man, ja, det är ju det som är helt onödigt. Ja, vem mår bäst? Ja. Ja, för han, du? På pappret så ser han ut och mår jävligt bra den gubben. Men han kanske inte alls är lycklig. Instängd i ett förhållande med två ja, barn och två pr hundar. Precis, för att vad jag, min tanke är här nu som slår mig precis nu i detta nu är att vi båda två kanske har samma slutmål. Mm. Att ni döras. Alltså. Ja, precis. Och på våran dödsbädd så är ingen av oss nöjd med sitt liv. Eller också är båda två jättenöjda. Ja. Hänger ni med? Ja, så... ja, ja. Mm. Hur är den teorin. Ja, jag är med dig. Ja. Vad tror ni om det? <laughs> <laughs> Släppte du in oss i den här podcasten? <laughs> ja, det var ju <clears throat> Ja. Men, men, alltså att man kanske har samma slutdestination Oavsett hur man kommer dit. Alltså, alla Tänk den här. Vad heter det? Adjustment Bureau. Ja. Den har vi alla sett. Fantastisk film. Ja, är... ja. Där liksom, har de ju. Sam alltså, oavsett hur, vilken linje du väljer. Hur du kommer dit. Så kommer du alltid till ditt slutmål. Mm. Mm. Bara att vet, man tar lite olika vägar dit. Alltså man, man kan ta vägen en jätteomväg och skaffa för fru och barn och familj och sånt lite andra. Eller så kan man gå direkt till dödsbädden som oh, jag gör. Så, <laughs> ah. Och så rätt dit va? Hänger ni med? Ah. Du tar mer rakare vägen ah. i parallell, parallellmarkus. Du knånglar inte till nu, det som snygg nu, Marcus jag vet, jag vet ju inte, det här har vi pratat om precis som säger sierskan, vet ah. ja Vi vet ju inte hur framtiden ser ut. Nah. Så att, där framme kanske det är en hard right för mig va? Men är det som Stick vi kom fram till där, med sierskan så var ju ödet redan bestämt. Precis. Men och då är det, ju det båda om, dessa världar. Ja, men vad händer om det är en parallell värld? Vad händer då? Vad händer med den personen? Borde inte ha samma öde Men om ni har samma öde, öde så måste det. Ja, ju... Ja, exakt. Visst borde det vara Bara så. att ni tar olika vägar. Ja, och vem säger att inte vi kanske träffas i landet Narnia efteråt? Eller landet Nangiala menar jag givetvis efteråt. Härlig. Ja, blir det blir en hjärtafilm nu istället Ja, men tänkte dig alltså, att ha en hel värld full med... Eh... Körspärsträd. <laughs> det är bara att gå in på Instagram och kolla. Det finns hur mycket som helst. Ja, men... Stör för att... Det finns även en teori här i världen att alla har en doppelgänger Alltså en dubbelgångare, någonstans. Ja. Som Engels... inte är ens ty... Så någon som är ja, inte inte någonting det finns ju bara en teori om att det finns två stycken likadana personer där ute. Ja. Coolt. Ja. Och den teorin kan ju mycket väl stämma. Fast det kan ju faktiskt vara så att den teorin kom upp på grund av att det var någon jävel som hittade hålet in i den andra världen. Hänger ni med på den? Ja, ja, Förstår ni hur jag är på? Förstår ni hur stort ja. det här kan bli? Åh oh, herregud. Ja men det kan bli enormt. Tänk om, tänk om eh, Obama Tänk om han skulle hitta det här hålet. Eller tänk om hans motsvarighet som är en krigisk jävel som vill släppa alla vapen fria i den andra världen. Tänk om han kommer hit och sen helt plötsligt byter riktning på sin politik. Och säger att nu ska vi döda hela världen. Ja, det hade du inte varit klokt, Nej, precis. Alltså, vad som helst kan ju hända. Ja. Är det inte... Är det, hänger ni med? Ja, det ja, hänger med. Ja, det kittlar ja, den, den tanken. Ja, eller hur? Ja. Fan, vad roligt. Ja. ja. Vi det mm. återkommer snart. Okej. Okay. So long, farewell, I'll be your saint, good night. I hate to go and leave this pretty sight. So long, farewell, I'll be your saint, adieu. Adieu, adieu, to you, adieu, adieu. Vad heter den? Eh, Sago, Hans och Kveta. Jaha. Vad är det? Mm. Be eller Hansel and Gretel vampire nej witch hunters witch -hunter. Jag gillar den idén som fan. Ja, men jag tyckte att de ska till, ja, hämnas när de blir äldre. Ja, det kan man tycka. Och vad tyckte eh, du? Jag tyckte att de gick ifrån i början då så får man ju se själva deras lilla barndom där. Och... Får man senare när de lägger godisbitar och gå till stugan, eller? Nej, mm, det, det är precis det här jag tänkte komma till nu. De uh -huh. hoppade över väldigt mycket i den här historien. Det är ju... Ju... det är ju det som är själva grejen, att de la ut det här så att de skulle hitta. Ja, och, och det är inte med. Nej, alltså hela den här storyn, alltså det här är ju precis vad som hände i början, det måste jag kunna berätta. Eller det ah, kan... Ja, ja, ja. Alltså, det handlar om att eh, han så greta är med sin pappa i skogen. Eh, deras pappa ser väldigt orolig ut och säger stanna, stanna här, vad som är stanna här? Så går de. Alltså så går han med. Dem. Och, så, och de står där ett tag och sen så börjar de vandra iväg. Och så hittar de det här huset som gjorde godis. Inte bakar utan godis. Jag vill också ah? hitta ett sånt hus ja. någon. Ja. Gång. Precis. De har inte, alltså, inte, kommer, inte de har inte lagt någonting bakom se vad jag har sett den här, Och där i det här huset så går allting jätte, jättefort. Alltså de har kortat ner storyn väldigt. Vilket jag kan förstå i och för sig. För det är inte det storyn handlar om. Utan Nej. Storyn handlar om det är en ny historia ja, det här. Ja. Alltså det handlar om, det är ju fortsättningen det ja, här man precis. säger. Och jag ska absolut inte klanka ner på deras skådespeleri. För det, det är jätte, jättebra, det finns ingenting att säga om. Men storyn är i sig väldigt, den är barnslig är den. Mm -hmm. Alltså det känns som någonstans att det kanske borde finnas med svensk text. Eller svensk, svensk tal menar jag inte Ja okej okay. Alltså att någonstans där så det känns lite grann som det Är det några kändis med dig då? Ja, eh, nu har jag tappat något namn på han, men han har ju fått Jag att vet inte vad han heter men det är han som är Ghost Avengers Protocol. Och Avengers ja, det är ju han Eagle Eye i ja. Avengers mm -hmm. Jag du kan det kolla sen. det lite fort så kan du fortsätta med Ja, det är konstigt att jag inte kommer på namnet på Nej han. jag har också missat det Åh, oh, hur, hur kan jag missa det? Han är, han är inte även känd. Born i de nya filmerna. Ja, oh, han som är med. Ja, oh, okej. Okay. Han fick ju en Oscar för uh, Herb, Locker. Herb Locker, ja. Riktigt bra film. Jag kommer inte heller på vad han Jeremy Renner. Ja, så exakt den. så han. Och så hans mot där som inte är riktigt lika känd. Men han är ju med. Vad heter han? Peter Stormare. Mm -hmm. han spelar vidare och äcklig som vanligt. <laughs> Nej, men... Men det är ju hon. Ja, precis. Nej, det var inte hon. Nej. Gemma Arte heter hon. Men ja. Famke Jensen tänkte jag på ju också med. Jag vet inte oh, det. är. vet. Ja. Muriel spelar hon i filmen om du säger det annat. Ja, det vet jag ju. Jo, jo, hon vet ju vem det är. Ja. ja. Eh, nej. Storyn tycker jag är tunt. Jag tycker den är eh... Förklara storyn lite då. Ja, men är, den går liksom ut på att de, de kan inte de blir inte påverkade av häxornas magi eller någonting sånt för att för att någonting det är någonting fel på dem helt enkelt man Aha. tror att det är på grund av att de har varit hos häxan innan ja. eh, och eh, därigenom så kan de jaga de här häxorna hit och dit och de vet precis allting om häxorna och allting sånt och vad som kommer att hända och de kan dem och sånt jag tycker att allting det saknar djup helt och hållet tycker. jag. det är liksom bara en är det bara slaffs eller? ja men det är lite så <skratt> det är bara, man, får, man får nog ta den här filmen för vad det är men jag var inte beredd på att det skulle vara en så. B. Ja, Fiatbild ja, egentligen. Vad blir det för betyg? På ja, vad är eller? det för betyg? Eh, effekterna är lite häftiga. Man ska se det med riktigt bra surroundljud och sånt liknande. Eh, helst en stor tv, tror jag. Eh, effekterna och allting. och blir gör att det kommer eh, få två stycken. Ja, Marcus Kåla oh, ja. jag berättar ju att ja. det ja, det här är det sjuka. Vad ja. som hände nu innan här. Är det som så här. Nu ska jag berätta oh, någonting som kanske också är med i Men vad vet, vet inte. Nej. Nej. Jag och min kära vän Christian som sitter här bredvid mig. Elin du var inte med. Nej. Nej. Eh, vi var och köpte dricka på, på en videobutik. Jag tycker så här, vi blir ju mer reklamen så. Nej. Nej. <laughs> Och eh, tar bara. Jag tar bara en cola. Och på något konstigt vänster här. Marcus mig dricker inte cola zero. Men jag tar en cola zero. Är bara så det. Ja. ja. Men jag tar bara ta den så tänker jag ska tänka på figuren lite grann. Tog du inte en cola zero idag för att du var mätt? Jo. När du köpte kolla. <laughs> ja, det var orsaken. Ja. vet. Ja. ja. och så så gick vi upp här och satte oss. Och sen så kommer, kommer du in Elin. Ah. Och säger, oh, fick du Markus kola där också? Och sen, så tänkte jag inte mer på det vad du... Ja, Markus fick kolla säger och, du. Och, ja, och så visar du din eh, gamla sönderslagna burk med kola. Jag tänkte, <laughs> det menar du att jag är sunderslagen och böcklig Nej, jag är ingen böckling Elin. Nej, oh, du är en ful fusk. Ja, fisk. <sniffs> fisk. <Försök> att <laughs> säga i, i, fisk. Det är fisk. <laughs> jag fick en kompis kola. Ja, precis. Ja. Och nu har ju coca då börjat skriva lite namn här och där på sina etiketter. Och ibland har de skrivit vänner och ibland har de skrivit kompis och sådant. Då har de skrivit Marcus med C, precis som jag sa. Ja, det var ju fascinerande. Ja. På den här kolan som jag bara tog. Jag tror att det är snygg Markus från den parallella världen som har ställt titeln. Ja, för att Marcus... Ja. Ja, för att Marcus här, i den här världen... Inte, Skulle bli lite inte extra glad. ...för ful Marcus. Nej, också. absolut inte. Men han visste att nu har Markus börjat tänka på figuren Och köpt en cola zero. För han är en vett. Ja. Och jag ser inte på den med vanlig gamla äcklig cola. Nej. Fan vad bra. Alltså det är så, så stöd att jag tar just den. Ja. Utan att ens tänka på tanken. För ett par veckor sedan så var det en... Uh... Man som åkte dit för att han gick naken i sitt eget hem. Har ni ja. hört om detta? Det är så jävla stöd. Har du hört om detta Elin? Nej, det har jag missat. Jag vet inte, tog ja. vi upp det? Nej, det var en man som gick naken hemma mm. inne i sin lägenhet. Och då är det ett äldre par som har gått utanför och sett in i hans lägenhet. Eller om man borde ett radhus, jag vet inte nej, riktigt. Han bodde, nej, han borde i ett radhus eller hus till. Ja. Och sett honom där mm. flera gånger mm. och anmält honom För... och han åker dit. För ofredande. Ofredande. Nämen. Och han åker dit på böter. Ja men är det inte stört så säg. Jävlar vad jag lägger pyr till då. Ja, ja, ja. ja men vem gör så? Barnbarn. Ja. Nej, Men ska man inte få gå naken hemma? Ja, jo, det är klart man måste få gå naken hemma. Du måste ju inte... Om du, om du går förbi ett hus och ser en naken människa så och inte vill se det, det, så måste du inte titta in. Nej. Nej. Men och grejen är så här. Om man läser det i den här artikeln som har stått där då, har de, då, då är det så en häck runt. Så de har verkligen ansträngt sig för att sätta. Ja, precis. Alltså, varför kan man inte få gå naken hemma? Jag är ofta omkring naken hemma. Är det ju Helt naken? Ja, det är väl ingen som ska anmäla mig. Men är det längre stunder, undrar jag då? Eller är det så här? Det längre, ja. Länge, vad gör, vad, när, när gör du det? När du har duschat <laughs> så går du ut och... Ja, men du... Det, Sover det, du naken? Och dricker lite och litet och... Ja. Ja, men alltså jag... Nej, men jag kan gå omkring naken, alltså... Bara sådär. Most of the day, om man säger så. För om vi inte ska, om vi inte ska umgås med någon. Alltså, det verkar jobbigt. Har du inte en kalsong på dig då? Nej, det behöver jag inte ha. Sitter du i soffan där och kollar på en serie naken och drever ja, okay. ut dig i soffan naken? <går> ja. Känner du då? det du en under då, eller hur? Nej, du, nej, du sitter direkt på så så jag soffan naken. Du har en soffa. Han ja, ja. <går> sitta <går> hur han vill. Okay, alltså, men jag duschar ju varje morgon. Varför skulle ja, du göra det? Nej, du gör ju som du vill. Jag bara... nej, men, så du, du menar någon dag när jag, jag kan ju se in till dig så kollar jag upp det så kan det hända att du kommer gå under den där naken ja. med Men en ostmacka och en baj innan du går in och sätter dig i vardagsrummet. Ha, nej, det är nej du med... äter inte naken, kanske? Jo, Spillrisken. Kan jag... Spillrisken? Vad ja. menar du att det skulle göra ont om jag tappar en bit macka? Nej, men broms... det är äckligt kanske, Du är ju inte så ren längre. Osten kan skära in i nåt... Någon... Ja, gör tarmen eller Nej, men jag kan gå omkring naken ofta. Det är väl ingen, ingen fara med det. Gör ja, du också det? Jag tror att det är bra nej, jag att jag går aldrig Nej, jag men du tar en en av Nej, det är bara alltså, enda gången ja, men man det gör, gör det så mycket. i sällskap. Ja, det gör man. Ja, igår, eller du var ju inte naken, men det var ju nakna män i omklädningsrummet igår när jag... Det brukar ju vara det, det är ja. ju när jag <skull> skulle gå in och hämta en grej. Det var lite... Asså? Alltså, ja. Fick du se något? Ja. Alltså. gör det. Eh, var, var det så att du stannade kvar lite med blicken? <skull> ja. Var, oj, oj. Hej. Det var ju någonting som jag kände igen i för sig. Det var ju... Ja, hennes pojkvän. Ja, men andra. ja. Varför stannar du kvar kommer vilken Du måste ju stå och sök dig och välja av resten av det. Man vill ju se andra, eller? Antar jag, eller? Den kan du få se när du vill. Ja. ja jag menar det. <laughs> <laughs> Hur lång tid, om ni, om ni blir fast på en vind? Hur lång tid skulle ni klara er där, tror ni, utan mat eller vatten? Och hur skulle ni bete Okej, okej, okej. Vad finns på den här vinden? Finns det spindlar på den här vinden? Tänk dig din vind som du hade på Sanatoriegatan. Ja, skit i spindlarna. Ah, okej, okay. det finns inga djur eller nej, något Nej, det så? finns inget så som kan äta upp er. Ah, eller alltså, det finns ingenting som <laughs> kan göra er illa. Nej, eller nej. Och det finns ingenting som vi tycker är otäckt så. Eh, nej. nej. Vad tror ni? Hur lång tid skulle ni klara av att bor där, eller bo, men vara instängda. Mat stängda. klarar man ju sig utan ganska länge, men vatten vet jag. Man måste jag ha... Hur ja. länge klarar man sig utan vätska innan man blir så... jag vet, Men jag är helt övertygad Minst en vecka ska jag klara. Pror du så länge? Ja. Ah. Nej, det hade jag aldrig fixat. Jo, det hade jag löst. Tänk en kolsvart eh... bara och ja, bara. bara. Ja hade nog men fått panik ganska till snart. Till så hade du ju börjat se där inne. Hade du försökt bryta det ur och, jo, det, det Och hur skulle stod, det gå men Jag trodde jag var helt fast, givetvis. Men, men självklart så går jag ju på taket först. Alltså, om dörren är ju låst. Den stod... är ofta stark. Så då går jag ju på taket, för taket är ofta inte så starkt som folk tror, så det. Nej, för att de har ju spikat spikarna neråt. Han går igång på detta också. Jag är det går det? Ju liksom uppåt, va? Hänger du med? Jag försöker, mm. inte gå igenom, jag försöker inte gå med spikarna, jag går emot spikarna. Mm. Vilket gör att jag kommer upp. Då kanske det är någon liten takpanna eller någonting som flyger ner och träffar någon kanske i huvudet. Polisen kommer dit och då hur gick det här till? Öppna dörren, hallå, här är jag. Varsågod. Är då hade du inte det. varit där en vecka, då hade, du, du hade du kommit ut på en och Ja timme. men det var ju för att eh, han kom ju med det senare här att eh, vi kanske faktiskt försökte bry oss ut alltså. Men jag tror inte jag hade grejat så länge, jag hade nog fått panik ganska snart. Jo men till slut så är du ju en vuxen människa, du hade ju förstått att jag måste skärpa mig från den här paniken nu. Eller hur? Gud alla skulle behöva ha en, en Marcus i sina liv som säger så när, Eller hur? <laughs> när man ja. är lite stressad Som en livscoach Ja precis, men du, nu får du ju ta och skärpa dig lite Vi alltså kan ju inte ha men, panik här nu nej, men, man kan ju, men panik det har du ju första, första tre, fem, okej första dagen Då säger att du har panik första dagen Men sen till slut så lugnar du ju ner dig det, Då börjar du ju tänka rationellt till slut Men och förstår du måste... hur lång en vecka är där inne? Ja. Ja, absolut. Egentligen. Men vad är alltså, det är mörkt. Det har inget annat alternativ ut. i och för sig. Du Nej. kan ju själv dö bara. Men... Nej, precis. Du, Nej. Det är ju inte så att du försöker att ta livet av dig direkt. Att du har... Nej, du försöker ju ta dig ut med ja Men en vecka grejer man verkligen. Hade ni kunna bryta ja. något på er själva för att ta er ut? Jag hade... Bryta nu bara. Jag något. är helt. Arm, eller varför ska jag bryta en arm för, för att, att komma du ut. ut? För att det blir för stort alltså. Ja, du kan du bryta. Du? Säg att du har ett hål som du kommer igenom om du bryter av eller om du slår den ena armen ur led. Eller något precis. Sånt jag hade nog aldrig klarat av att göra det som den personen i 127 timmar där i filmen. Som är han på som hackar loss ja. sin arm. Ja, precis. Det hade jag aldrig någonsin klarat av att göra. Jag är helt övertygad om att han, hans psyke är enormt mycket större än mitt. <laughs> <laughs> ja. ja, det, det jag, jag tror inte. Jag, jag kan inte ens föreställa Men mig. Men tror hur... du att han, nu vet inte jag vad han heter som, för det är ju baserad på verkliga händelser ah, under timmar. Har du sett den eller? Ah. Ja. Det handlar ju om en, en, en uh, kille som är berg och ramlar ner. Ja, ah, han är en, eller en friklättrare eller sån där och ramlar ner mellan två berg kan man säga. Ah. I, uh, en skriva. Ja, uh, en skreva. och fastnar där. Eller ar en stor ah, det... stenbumling åker över hans arm ja, så han kommer till loss. Oss där. Ja. Och han uh, drar loss sin arm till slut. Oh, det är uh. så fruktansvärt. Ja. Alltså, men det frågan är, är om han har gjort så att man får ont i kroppen när man ja, ser filmen. filmen är ju jättebra. Men ja. frågan är om han tänkte så. Om, om, om man tänker på att han hade sett filmen och ja. känt att så hade jag också gjort. Det tror jag inte. Nej, nej, nej. Det är ju det. Alltså man vet ju inte hur man reagerar förrän man är i den situationen. Nej. Alltså när jag väl sätter på den här vinden i en, en vecka och känner att nu dör jag om jag inte kommer ut här. Mm. Då, då gör man nog, går man nog till sitt yttersta verkligen och, och nästan tar död på sig själv för att komma ut. En rumän klarade i alla fall 19 dagar själv. Shit. Och sen så bröt han bägge sina armar och kunde ta sig igenom ett hår. Ah. Ja, men du ser, Genom man, att trycka du ser, med hur lång, benen. Dagar alltså. Hur långt det går innan en person... Alltså man, man väntar verkligen, verkligen ut in i det sista... Det var ett snetak och han kunde ta sig till slut igenom, alltså längst in i ena hörnet. Ja. Hänger du med? Mm. Och så dra sig ner till det som ja, alltså det är ju själva vad säger man? Eh... Undervåningen helt enkelt. Ja, fast du kommer du ju, ja, kom ju ner i alltså du är ju ingen lägenhet eller något du kommer ner till utan Nej, du kommer du kom, ja, kom <laughs> till något däremellan och sen kunna pressa dig ut då genom ja. ventilationen Lager, eller något alltså. sånt där. Uh. Ja, men det, då förstår man ju själv hur långt det tar innan. Ja. Men tänkte då han 127 dagar sitter man fast i den där Nej, hela... timmar. satt han där. Mm. Då är lite ner, Jaha, när då var det inte filmen så bra. <laughs> 127 det då, ja, då, då är, jag inte imponerad, ja, det är ju inte du imponerar av. det en halv månad eller <laughs> ja, så. Eller vad blir det? Ja fyra. Ja, nej då, då kan han ju gott ha det. Jag var på det viset. Mes. Mes, mm. ja. Det var 7 timmar. Det hade jag har varit väntat det. lite och så fått hjälp istället. <laughs> jag åker vi... hem nu. Det tycker jag. Ja, det gör Tack för det då. Tack, Tack för, för det då. Då. Hej. Hej.